Sovia 57. -a, pentru darul certării legării și alungării lui Anticrist și a demonilor. Aleluia, slavă ție, Tată ce este iubit și te rugăm. Ceartă, leagă și alungă pe Anticrist și pe toți demonii, pe toți dușmanii tăi, ia toată puterea lor, nu întoarce la cer. Cu milă ta, poporul român și creștin, pentru că în slava sa pe Domnul Iisus Hristos îl putem întâmpina la cea de-a doua venire a sa. Aleluia, slavă ție, bun Părinte părintea te iubim și te rugăm, ceartele leagă și alungă pe Antichrist, pe toți demonii, pe toți dușmanii tăi, ea toată puterea lor. Dăruiește-ne nouă putere și faptură îngerească, pentru că în slava sa, pe Domnul Iisus Hristos, să-l putem întâmpina la cea de-a doua venire a sa. Aleluia, slavă ție, Doamne Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, ceartele leagă și alungă pe anticrist, pe toți demonii, pe toți dușmanii tăi, Ia toată puterea lor în mâna ta, dăruiește de lumină, pentru că în slava ta să te putem întâmpina la cea de-a doua venire a ta. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărații ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, ceartă leagă și alungă pe anticrist și pe ucenicii săi, dăruiește nou harul, aura și slujba cea cerească. Aleluia Sfânta Cruce, leagă și-alungă pe Antichrist, pe toți cei ce nu te cinstesc, dăruiește-ne nouă lumina ta, pentru că în slava sa, pe Domnul Iisus Hristos îl putem întâmpina la cea de-a doua venire a sa. Aleluia Preasfântă Născătoare, o te iubim și te rugăm, apără tare tare Sfântii în popor român și creștin, pune peste noi Sfântul tău, omofor, pentru ca pe Domnul Isus Hristos, în slava Sa, să-L putem întâmpina la cea de-a doua venirea Sa. Aleluia Sfinților, Serafim, Heruvim și îngerii scaunul, rugați pe Bunul Dumnezeu să certe, să lege, să alunge pe Antichrist, pe toți demonii, pe toți ucenicii Lui. alungați și ajutați-ne ca în slava Sa, pe Domnul Isus Hristos, să-L putem întâmpina la cea de-a doua venirea Sa. Aleluia! Sfinților, Îngerii, stăpânilor, puterilor, Domnului rugați pe Bunul Dumnezeu să certe să alunge să lege pe anticrist pe ucenicii Lui, să distrugă toată lucrarea Lui pentru că în slava sa pe Domnul Iisus Hristos să îl putem întâmpina la cea de a sa. Aleluia, Sfinților, Hangel și Îngerii începătorilor ai cerului și ai plăzitori, apărați-ne țara, poporul, biserica ortodoxă de anticrist și ucenicii Lui. Aleluia, Sfinților, apostoli, mucenici cu cuvioși, Părinții purtători de Hristos, apărat de anticrist, popor român și creștini, Biserica Ortodoxă și țara noastră, pentru ca pe Domnul Iisus Hristos îl putem întâmpina cu slavă la cea de-a doua venirea sa.